hogy ennyi temérdek rosszban sántikál. Nos, akkor én már rögtön tudtam, hogy csakis a világ leghíresebb kutyájáról, Rintintinről nevezem majd el. Mert azt tudtátok például? Na fogadjunk, hogy nem tudtátok. Hogy ez a kutya, akit még egy amerikai fickó talált a háború alatt Franciaországban kölyök korában, mármint nem a pasas volt kölyök, hanem a kutya, szóval ez a Rintintin aztán meghódította egész Hollywoodot, mint a leghíresebb nyomozó kutya. Rengeteg moziban szerepelt, és olyan jól hozott a